Aquí comença onda libre. I saw If you catch me at the what I got issues in my neck If you come around here I make a more day I get one day a second if you want Sometimes i think it's on trains, Every step i get to night game Everyone's a winner we making our fame When the fight my name Sometimes i think it's on trains, Every step i get to night game Everyone's a winner we making our fame When the fight my name Bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí comença una setmana més. Onda, libre al 91.4 de la FM de Barcelona. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Com ja sabeu, tots els dimensos en directe de 12 a 2 quarts de 2. Tindrà remissió aquest programa el dimarts a partir de les 10 del matí. I el podreu escoltar sempre que vulgueu al vostre ordinador quan pengem l'enllaç al blog 3w.espaialliberat.b www www.espaialliberat.blogspot.com Ens podeu enviar un mail al llarg de la setmana per posar-vos en contacte amb nosaltres i... -nos el que vulgueu les vostra propostes, comentaris sobre com nem fent els programes a la direcció on de ondaLibre 1917@yahoo. és 1917, I també podeu trucar en directe el número de telèfon 93317 7366. Onda Libre s'emet Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada de Barcelona. I per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana, no teniu més que consultar la pàgina web www.contrabanda.org. Allà tindreu la nostra emissió per internet. Stronger, more than, power, power, never, ever, after, work is, over, work it, make it, do it, makes us, make it, songer <laughs> And ever after Our never over Work it on It better the face are I'm so sure hot to hell now, yes I am Bé, doncs, eh, comencem, el, comencem el programa i avui tenim convidat a l'estudi. És l'Andreu, ja és un conegut eh, a través d'altres entrevistes que li vam fer. Eh, és un militant de Revolta Global i redactor de la revista Viento Sur. I avui ens ve a parlar sobre maig del 68, eh, que més coincideix que és el seu eh, 30 aniversari... No, 40 aniversari. 40 aniversari. Eh, molt bon dia, Andreu. Bon dia. Doncs eh, agrair-te que hagis vingut avui i que ens vinguis a parlar d'un tema, doncs això, que està de de plena actualitat dins del debat de l'esquerra eh, per seu 40 aniversari. Bé, l'entrevista a banda de, de ser una mica doncs, eh, recuperar quasi historiogràficament el que va suposar, de, historiogràficament des d'un punt de vista de classe, evidentment, el que va suposar aquella Revolta, revolució, bé, és una cosa, és un tema que també discutirem al llarg del programa, a veure si podem dir-li revolta o bé revolució de maig del 68 de l'estudiantat. Doncs, eh, anem també a fer una reflexió una mica de, de... no, anem a fer una reflexió fonssical també, home. Eh, sobre que és el sobre lo que és l'impacte que ha tingut en els mitjans de comunicació a maig del 68 el tractament que se n'ha fet actualment però doncs això començarem a fer una mica de repàs de, de recuperació de memòria del que va ser aquell maig del 68 tendim a, par a parlar només d'un maig del 68 i entendre que només eh, van ser les barricades del barri llatí a França, a París Uh, però la pregunta seria van haver-hi uns altres maig del 68 es pot parlar d'altres, d'una pluralitat de maig del 68 en aquell context? Molt bon dia, Andreu bon dia. Sí, efectivament eh, el 68 internacional se'n parla poc, però efectivament va ser la conjunció de molts processos polítics a diferents països del món eh, en aquell context eh, encara estava recent l'assassinat la, del Tx a Bolívia, eh, un any abans i va ser un, un fet que va consternar tota la joventut radicalitzada i l'esquerra. Eh, també la, la Revolució Cubana estava en plena evolució cap a, cap a posicions socialistes, de, de trencament amb el capitalisme, etc. Hi havia una certa extensió, el moviment guerriller, a Amèrica Llatina, no? i una crisi de l'esquerra tradicional també a la resta d'Amèrica Llatina. Va coincidir que al gener va, es va llançar l'ofensiva del TET a Vietnam, no? el, el Vietcong va, va llançar l'ofensiva of, del TET, que va sorprendre totalment a les a les tropes d'ocupació nord-americanes. Hi va haver, a més a més, un procés de, diem, del que es va conèixer com la, la primera llar de Praga, no? un procés d'intent de reforma democràtica eh, d'un país de l'est de l'òrbita soviètica, on per primer cop es plantejava la, la llibertat de premsa, la, la llibertat d'expressió de diferents tendències, etc. I fins i tot intents d'autogestió, d'autoorganització independents del que era l'estructura de l'Estat i del Partit Oficial, però també hi va haver un procés de reducció cultural a, a Xina, no? que era un, va ser un factor també que va treure, amb totes les seves mistificacions i eh, idealitzacions no? que porta a la distància a vegades de, de processos d'aquests, que va, va ser un, un, una cosa que va, va fascinar molta gent a l'esquerra radical a tot el món però eh, efectivament també als Estats Units hi ha, hi ha un procés de radicalització, no només contra la guerra, sinó també eh, hi havia una radicalització que es desprenia del moviment de, pels drets civils dels negres i va donar Origen a corrents radicals com el Black Panther Party no? que evolucionava potser des d'un nacionalisme negre radical cap a posicions de lluita de classes i marxistes internacionalistes no? eh... després a finals, a finals del 68 ja un cop aplastada la primavera de Praga per la intervenció soviètica també hi va haver un altre esdeveniment molt important a Mèxic i és la radicalització dels estudiants just abans de les Olimpiades i la mobilització estudiantil que va ser eh, aixafada per una repressió brutal de, del govern, la intervenció de l'exèrcit no? o sigui 68 realment va ser la confluència de molts processos de radicalització a, als tres sectors del món no? una mica els països capitalistes desenvolupats els països del tercer món que lluitaven contra l'imperialisme occidental i també a l'òrbita soviètica o, o els països de l'est on hi ha un intent de construir un socialisme en rostre humà no? i una mica la dialèctica d'aquests tres sectors es va alimentar mútuament no? Bé... Uh... Ho has parlat uh, sobre, sobre, aquest, uh, sobre tot aquest moviment de març del 68 a nivell internacional i dins del camp uh, comunista uh, ja n'has fet referència a la gran revolució cultural proletària, que és com li deien tot el títol als uh, xinesos al 67... 66, em sembla que comença. El 66, crec. 67, diríem. No estic... 66 i 67. Posem 67 per trobar una data de consens aquí. El... Després estava el tema de la revolució cubana, que ja havia entrat a la construcció del socialisme des del 62. Però eh, són dos pols, de... són dos pols que, que, diguem així, trenquen amb aquella ortodoxia que hi havia hagut dins del moviment comunista internacional d'entendre la Unió Soviètica com l'única pàtria socialista. Bé, bueno, aquell discurs ja tenia una contestació dins del propi camp del moviment comunista que havia sigut el trusquisme i, i els intents de construcció de Quarta Internacional. Dins d'aquest moviment estudiantil, uh, quina, quin paper va jugar aquesta tercera pota de la dissidència dins del moviment comunista que van ser els trusquistes uh, amb cubans, guevaristes, que els hi deien en aquell moment, ofoquistes fins i tot, i els maoistes. Sí, és, és l'època que es coneix on una mica hi ha una eclosió del que, del que molts havien anomenat la crisi de l'estalinisme, per dir una d'una forma, no? que, té, que tenia, com, com comentaves tu abans, no? arrels bastant profundes diguem, amb, amb el que eren les contradiccions del, del règim que es va consolidar a la Unió Soviètica als anys 30, i, eh, efectivament, el monolitisme eh, dels partits comunistes que va estar generalitzat no? fins, fins a aquella època es va començar a escardar justament amb la victòria de la revolució xinesa al 49 i amb la, la victòria de la revolució iugoslava en capçala de partit eh, al final de la Segona Guerra Mundial aquí a, aquí a Europa. No? Eren dues revolucions fetes, com es va dir en el seu moment, sense permís, no? Eren, eren processos revolucionaris que van escapar a la voluntat eh, d'Estalin en aquell moment i realment van, van, van crear un conflicte fins i tot obert, no? Es parla que, que els soviètics eh, es van plantejar en algun moment amb la Jugoslàvia de Tito, no? I va, va haver tensions fortes a partir del trencament entre Mao, eh, Mao i la Unió Soviètica, Mao i Khrushchev, no? Que, clar, tot, totes aquestes sismes diem, van, van contribuir a dividir el que eren el món dels partits comunistes. i Això va tenir un reflex a l'hora del moviment de baig del 68 a l'estudientat. Efectivament, el que que passa és... una, una cosa que, que més es veu en perspectiva és que haver-hi una pluralitat de grupuscles. Sí. en aquell moment, no? Mauistes, trusquistes, eh, guibaristes... Eh, eh, pot sobtar, des del punt de vista, aquella eclosió. Jo volia parlar d'aquella eclosió que va suposar tot aquest eh, trencament de l'ortodoxia en el 68. Sí, efectivament. Hi ha, hi ha un altre element que és molt important, que ho comentaves abans, que és la, la Revolució Cubana. La Revolució Cubana és la primera revolució que acaba evolucionant cap a posicions socialistes, dirigida... Uh, no dirigida per un partit comunista. Uh -huh. I allò va ser un factor important a la mesura en què va, va suposar l'aparició de noves avantguardes revolucionàries, que no, que no estaven fetes dintre el molla del, dels partits comunistes oficials, no? I allò va ser un factor molt, molt important, no? I la figura del Che també també va inspirar moltíssim la radicalització d'aquella època. Era un home comunista, però no, no era un home de partit comunista oficial. De fet va tenir bastants conflictes amb el partit comunista, amb el partit socialista popular Cuba, que era el partit comunista oficial de l'època de, de la revolució, no? Però era un home clarament comunista, era un antiimperialista radical i també va, va ser un referent per tota aquesta generació que, no, que estava descontenta amb la passivitat política dels partits comunistes oficials a Occident i que tampoc estava mmm, gaire... Fascinada per l'orientació MAo i companyia, no? que fins a un cert punt era reproduir molts esquemes estalinistes, però amb una, amb una direcció diferent i en competència amb l'ortodoxi oficial soviètica. No? Clar, tot allò va tenir el reflex amb l'aparició de moltes tendències, com dius tu, no? petits grups, etc etc. però una mica inevitable, en eh? la mesura que hi havia una radicalització que els partits comunistes oficials no van saber canalitzar Uh, en, en molts casos, però també va passar a Amèrica Llatina, eh? tot, tot el moviment gabarista, geber bàsicament són ruptures de les joventuts comunistes en molts països, no? que ja no estan d'acord amb aquesta orientació, de de, de, aquesta visió de tapista de la revolució, que primer calia eh, la revolució democràtica capitalista, després el socialisme s'aplaçava a una, una altra fase, la, la, la consigna de la Txellera era o revolució socialista o caricatura de revolució Amèrica llatina no hi ha espai per un capitalisme independent, etc etc. cal que la revolució evolucioni directament cap a posicions socialistes no? mm -hmm. i clar, evidentment, allò va tenir un reflex amb la, amb, amb, amb... inicialment a nivell estudiantil, efectivament la majoria de les quadres del moviment estudiantil procedien de la, la joventut comunista en molts països i eh, justament aquesta aquest, aquest gradualisme, aquesta adaptació van, van portar ruptures, primer al moviment estudiantil i després del 68 a França, però el 69 a Itàlia, etc, etc, van, van prendre una implantació obrera i sectors del moviment obrer també eh, van ser guanyats cap a oposicions d'extrema esquerra. El partit o moviment o col·lectiu trusquista més important era la JCR, no?, Joventut Comunista Revolucionari era el nom d'aquestes sigles? Sí, efectivament. El, ha, a, a 1966 hi ha un trencament de la Unió d'Estudiants Comunistes a França, Uh, hi ha un congrés on hi ha un munt de tendències que són expulsades del partit eh, la JCR és el resultat de sobretot per, perquè s'estava discutint aquell recolzament a la candidatura de Mediterrà... Miterran, Miterran no? en aquell... no sí, a les presidencials del, del 66 el Partit Comunista don... decideix donar suport a un, a un polític burgès un polític burgès sense base social pràcticament però que tenia cert, un cert prestigi com a candidat eh, comú a l'esquerra a les presidencials no? aquí eh l'oposició justament a dintre de la juventut comunista a eh, aquesta orientació va conduir una expulsió, però no només aquest tema eh? la posició de defensa de la revolució cubana davant de les desconfiances o, o o sí, sigui, la malfiança, l'afredor del Partit Comunista Oficial i la, la identificació de, de la consigna FLN eh, vencerà a Vietnam, o sigui, la, la defensa no a la pau a Vietnam, que era la consigna del Partit Comunista, sinó suport a la revolució cuba, eh, vietnamita, van ser tres elements... Algèria, l'has nomenat també, Algèria? Algèria va ser un factor que va crear molt malestar dintre del Partit Comunista, la gent que es va comprometre amb la soliditat activa amb l'FLN d'Algeria va ser expulsada en molts casos i evidentment el Partit Comunista en aquella època donava suport a... al... al govern de Guimolet que va ser el que va gestionar els primers anys de la repressió colonial quan, a més a més, Mitterrand en aquella època era responsable d'interior, eh? o sigui que era un personatge fosc que estava que estava uh -huh. lligat a, a episodis de repressió. Diguem, diguem que llavors, amb, amb aquesta posició tan dretanista o bueno, completament eh, de fer-li el joc a la borsesia del PCF que hi havia en aquell moment, l'espai a, a l'esquerra era molt ampli, molt gran, era un buit complet no? que van poder omplir doncs, tota aquesta sèrie de grupuscles que, que, que van tenir una base social important. De fet, de fet hi ha un element que és important i és, i és la crisi algeriana. Uh -huh. Va, va conduir una decisió a l'ASFIO, a l'Associació no? Francesa de la Internacional Obrera, que era la socialdemocràcia d'època, una decisió d'esquerres que era el Partit Socialista Unificat, francès. Mm -hmm que tenia una orientació vagament guevarista, autogestionària, socialista radical d'esquerres i s'identificava amb la revolució algeriana. No? I allò era un partit que tenia fins i tot implantació obrera, eh? que vull dir un partit seriós, representació parlamentària, el que passa era un partit que tampoc era clarament un partit revolucionari, era un partit, diem, socialista d'esquerres, que estava a l'esquerra del Partit Comunista amb aquests temes, però que no tenia una consistència programàtica marxista-revolucionària. No? Justament per això van aparèixer a partir de finals dels anys 60 aquest corrents, però de fet la JCR és resultat de l'expulsió uh -huh. però no s'hauria creat, ells no tenia intenció de crear un, un grup juvenil independent, però va ser una mica si van veure abocats per l'expulsió de la brutalitat de la direcció estalinista de l'època Anem amb el tema de, dels estudiants Què creus que els hi va portar més a aquesta revolta? Les seves condicions eh, socials com a estudiants i com a futurs treballadors, com a futurs quadres especialitzats del capitalisme o bé eh, tota aquesta politització internacional que els, hi feia, els hi feia adoptar aquestes postures de radicalitat enfront d'agressions objectives com, com era la sobremassificació de la universitat, una societat de consum que els precaritzava, etc etc. O és una confluència d'en dues coses? Sí, jo com ho podríem situar? Jo diria que, com quasi, gairebé sempre, no? les explicacions sempre és una combinació de molts elements. No? Eh efectivament, hi ha una crisi de la universitat però no només es dona a França, es dona a qualsevol altre país capitalista desenvolupant on les necessitats del propi capitalisme de quadres, tècnics, administradors etc, etc, porta una massificació no?, d'una institució que encara té trets molt tradicionals, no?, molt conservadors i que no estava adaptada diguem, a aquesta arribada massiva d'estudiants. De, jo no diria que fossin estudiants de classe obrera, eh? jo crec que els estudiants de classe obrera van començar a arribar a les universitats més massivament a partir dels anys 70, potser, uh -huh. però sí que gent de capes mitges, diem... No? Ja eren fills de salariats, com si digués Fills de salariats, fills de professionals liberals en alguns casos, fills de botiguers, de dentistes... Uh -huh. Però ja no era l'alta la, borsesia com, com abans, fins a aquell moment, però sí que hi ha capes mitges i evidentment no era proletariat pur i dur, però sí que era gent que havia de fer un esforç de la seva família perquè poguessin estudiar, per dir-ho d'una forma, no? que uh -huh. tampoc eren privilegiats en sentit fort del terme, però evidentment eh, aquesta gent estava en molts casos lligada a l'esquerra eh, a l'esquerra del moment, no? molts estaven afiliats al Partit Comunista, etc a la Juventut Comunista, a la Unió d'estudiants Comunistes, i eh, evidentment hi ha una crítica molt forta al que són els plans d'estudi, un rebuig molt fort a ser el que ells deien eh, perros de pressa de no? la capital, no? de dir, gent que es, seran quadres que s'integraran al sistema productiu justament per fer funcionar la màquina capitalista, eh, per ser els eh, responsables de recursos humans, per explotar millor la, la mà d'obra. Hi ha un rebuig a aquest, a aquest destí. Ells, ells plantegen a dir, no, no, volem, no volem ser eh, els, els gossos de pressa de, presa de la capital i, eh, evidentment, els esdeveniments a nivell internacional i el fet que el moviment obrer era un referent molt potent a tots els països occidentals desenvolupats va explicar que hi hagués una evolució cap a posicions anticapitalistes, marxistes, etcètera, d'aquesta generació. No? Mm. El, també, és, també és, abans de començar a entrar en el que poden ser els moments clau, els ites d'aquesta revolta estudiantil, que comencen a enterre, Podríem parlar també de que hi ha una, una confluència amb un altre moviment estudiantil molt important, que millor no va portar un maig del 68, però que és precedent, que és a Alemanya. A Alemanya també es va... hi havia un... Com és deia? Rudi Dutschke. Rudi Dutschke, exacte. Sí. No? Eh, vull dir, hi ha una influència directa, perquè el Rudi pateix una, una agressió en aquell moment... Bueno, sí. eh... De fet, de fet un, un dels antecedents més importants del maig francès és justament... Una trobada que es fa al gener del 68 a Berlín uh -huh. hi ha una, un congrés uh, internacionalista de solidaritat amb la revolució vietnamita on participen figures com uh, Isaac Deutscher, Ernest Mandel eh, dirigents estudiantils com Tarik Ali anglo-pakistanès Eh, Rudi Dutske és, un, és una figura molt molt rellevant no? em la... sembla que fins i tot a aquest congrés hi va gent de la JCR sí. i, un Black, i Black Panthers fins i tot, bueno, dir, és una cosa que plega moltíssima gent sí. allò en aquell moment bueno, hi ha tota, tots els sectors radicalitzats la JCR era potser l'organització millor estructurada de l'extrema esquerra mm -hmm. de l'època però la, la Lliga Estudiantil Socialista Alemanya que era l'organització eh, que, lli... que liderava Dutske era una organització també molt potent i era el referent alemany de la, la JCR en aquell moment eh, de fet la, la Lliga Estudiantil Socialista procedia d'una expulsió de la, de la joventut socialdemòcrata. Eh? Uh -huh. Són expulsats per una deriva cada cop més anticapitalista i tal, i Dutschke és, és una figura molt emblemàtica en el moment. I quan, quan hi ha l'atemptat contra, contra, contra Dutschke, uns, uns mesos més tard, va ser un esdeveniment que va radicalitzar moltíssim i va, va, va portar a una, una solidaritat internacional molt forta no? però aquella mobilització contra la guerra a Vietnam a Berlín va ser molt emblemàtica va ser un punt de trobada va ser una mica la de la gènova de l'època un punt de trobada on tots els sectors radicals no només estudiantils, eh, forces obreres més o menys minoritàries, més o menys radicalitzades molts intel·lectuals no? eh, molt, molt, molt ben considerats a l'època van tenir un paper molt rellevant allà no? Um, bueno, parlem, ja hem parlat d'aquest antecedent alemany, que és bo de notar perquè tothom pensa en conventi, però bueno, hi havia altres figures Rodiduts, sí, que per exemple, no? Bueno, era, era només de referència obligada vaja, per dir-ho així uh, Tornem al tema d'això, que quan la pregunta que jo feia sobre si els estudiants s'havien radicalitzat no només per les seves condicions de quadres especialitzats, que després serien gossos de pressa o fins i tot per el context internacional s'opta que en Enter, que és on comença realment el focus a, on es crea la el moviment aquest 22 de març que, bueno, donarà les consignes polítiques després juntament amb altres col·lectius els motius de la revolta contra el rectorat, contra el degà d'aquella universitat és bastant vist així, estudiat, eh, vull dir bastant banal, bastant baladí, vull dir és per no, perquè no hi hagi perquè no són mixtes les, les, les habitacions i per una qüestió de separació de sexes dins de, la, dins de la universitat Bueno, sí allò és una cosa més remota, no? Hi ha, ha un amb el ministre d'Educació que va inaugurar... Allò de la piscina, sí, no? Sí, no, dir, és, no? No, sí. més que res perquè és curiós que moltes vegades es pensa, en, es pensa després a les grans, a les barricades del dia 3 i 4 de maig i, bueno, el... el... Ah, d'Espurna va, va ser una mica... Bueno, allò és el primer moment, que com ben dir que ja hem vist que és, és, és un fanferron es, es, es va donar a conèixer amb la seva fanferronada d'interpel·lar al ministre de Torn però el que és l'antecedent immediat del moviment 22 de març que, que de fet és una ocupació del rectorat allà és que amb una acció antiimperialista anti de solidaritat amb Vietnam un nucli estudiants d'allà de, de Nanter, decideixen llançar còctels a a la seu d'American Express que hi havia a París en aquella època uh -huh. i un o dos són detinguts per la policia al final de l'acció un d'ells justament militant de la JCR que, que estudiava allà a l'Enter i bàsicament l'ocupació és per demanar la llibertat d'aquests companys i tal. No? Ah, l'ocupació de, de, de, de, de la universitat de, és per, de la l'Enter sí. ah. doncs mira, demano un perdó perquè jo havia donat una explicació sí com molt banal però bueno, havia no, una politització L'altre ho, ho fan en parlem bastant els mitjans de comunicació perquè per donar més rellevància al convenedit sí. justament perquè el convenedit és el típic penedit del qual se'n parla sempre i si fixes amb en, en les, en les entrevistes a la, a la tele el 90% de la gent que entrevisten o són penedits o gent, o gent que no havia estat mai d'esquerres per altra banda es posen a parlar dels 68 no? ara per cadascun que va estar al 68 al bon costat de la barricada i encara està al mateix costat de la barricada en tens 6 o 7 entrevistats els mitjans oficials que o són penedits o no estat mai d'esquerres,. I els pos a parlar d'aquests esdeveniments. No? Evidentment per evitar que les noves generacions tinguin un interès pel que va passar i de formar una mica la, la memòria. No? Però justament jo, jo crec que el, el moviment 22 de març, és un reflex d'aquella radicalització estudiantil i eh, figures com, com Con Vendit doncs, són bastant anecdòtiques. Eh? Uh -huh. De fet, el moviment 22 de març és, és una aliança entre els anarcos de Con Vendit, que són els seus col·legues, i eh, la JCR de Nanter. O sigui, que, que, diguem que incidir o fer aquesta mitologia del matx en uh, detalls tan banals com el de la piscina és una mica interessat. Clar, és la forma de d'espolititzar tots els uh -huh. esdeveniments i, i donar una imatge absolutament adlocurada als fets. No? Festiva, lúdica, no, una així En eh, eh, tractarem més abastament. però bueno, veig que veig que fins i tot ha arrelat molt profundament perquè mira, jo estava fent eh, aquesta pregunta sí. en aquest sentit, perquè és una idea que, que s'ha donat molt. S'has bombat vaja directament. Sí, és, és, és aquesta la visió que es vol donar del maig del 68. Comença el, el 3 de maig. Eh, el 22 de març és a l'Eter i el 2, 3 de maig es passa un míting a la Sorbona, ja, bueno, comencen ja les barricades perquè el, els estan esperant allà la policia, les famoses eh, CDS, no? CRS, sí. CRS, bé. La veritat és que la repressió policial alimentava moltes vegades el propi moviment estudiantil. Quan eh, començava de caure, una acció policial ho alimentava. Això fa alhora que et puguis preguntar que des del punt de vista de, de l'anàlisi de classe el qual sempre han tingut els marxistes com a subjecte revolucionari la classe treballadora un moviment estudiantil que s'alimenta de repressió policial fins a quin punt és revolució i fins a quin punt és protesta i ja sé que quasi és una pregunta capdalt al llarg d'un debat sobre maig del 68 però diguem que acotem-ho en aquests dies fins que no és el 14 o 13 de maig quan entren els sindicats, acotem-ho en aquests dies Sí, bueno, de fet, una mica el detonant és, és que la gent del moviment 22 de març intenta fer unes jornades antiimperialistes davant dels rumors d'incidents, d'enfrontaments amb l'extrema dreta de l'època el grup occident, l'antecedent del Front Nacional d'ara i de més eh, es tanca la, la facultat de enter i els estudiants es desplaçen al pati de Sorbona per buscar la solidaritat de, dels seus companys de, de la universitat d'aquesta central de París i allà és quan es comença a detenir la gent de fet, el detonant, com dius tu, és, és la repressió, justament. No? Les mobilitzacions són eh, per la llibertat dels companys, per la repertura de les facultats i per la retirada de la policia del barri llatí. O sigui, són reivindicacions democràtiques, de fet. no o sigui, Pel dret de manifestació, davant d'una repressió molt desproporcionada. I allò és el que condueix... Tens el 3 de, el 3 de maig, que és quan, quan comencen les detencions i els enfrontaments, i allò va, és un increixendo fins la, a la nit del 10 de maig, que és quan... Eh, Pràcticament tot el, o sigui, la, la sorbona està encerclada per la policia i els estudiants, no només hi ha universitaris, s'havien afegit els estudiants dels comitès d'acció dels liceus eh, de secundària, s'havien afegit a la lluita i van encerclar tot, a, tot el perímetre policial i en aquell moment van aixecar barricades per intentar alliberar el barri llatí no? i altres hores de matinada comencen els enfrontaments la l'assalt policial amb molts detinguts, molts ferits, etc. I allò és el punt d'inflexió perquè és justament en aquell moment davant de la brutalitat de la repressió quan l'endemà el Partit Comunista anuncia que el dia 13 convoca una vaga de 24 hores, una vaga general de 24 hores, no? uh -huh. eh, en protesta per la repressió i en solidaritat pels estudiants, tot i que el Partit Comunista no simpatitzava en absolut eh, amb tots aquests sectors. I com podríem significar aquesta resposta dels estudiants? Que va ser heroica, sí, perquè eh, normalment quan hi, un, quan hi ha una repressió la resposta moltes vegades és de dispersió, de bueno, detinguts i començar la solidaritat amb els detinguts, però bueno, aquella vegada sí, es va plantar cara. La pregunta és com podem significar-la? Bueno, era, era un règim autoritari fins a un cert punt, no? un règim que havia arribat al poder gràcies a la crisi que havia provocat la Guerra de la Zèria, era un militar, no? de gol, i gent estava molt calenta, perquè havien feia quatre dies havien disparat a Alemanya contra Rodríguez eh, el xef feia un any que l'havien assassinat a Bolívia la gent estava molt exasperada i, i l'exasperació davant de la guerra al Vietnam, la impotència era una cosa que al final va explotar no va explotar en aquell moment, per, per un accés policial, diguem, repressiu però no va ser una cosa folklòrica o sigui, la gent es va enfrontar amb ràbia i i realment exasperada no? per, per aquesta actitud autoritària d'aquestes autoritats. No? Bé, eh, el que passa és que justament a la vessàndia anecdòtica el tema de les barricades més espectacular el primer cop que es retransmet en directe un esdeveniment d'aquestes aquest, característiques va clipsar una mica el que va ser realment el que dius tu, el fet més important la reducció del moviment obrer. El que passa és que les grans organitzacions del moviment obrer tampoc eh, van entrar en aquesta lluita per voluntat pròpia es van veure una mica arrossegades pels esdeveniments no? i justament la repressió desproporcionada va crear una situació on el Partit Comunista no podia mantenir-se indiferent tot i que sempre havien descalificat molt els sectors eh, radicalitzats del moviment estudiantil no? petit burgers o radicals And, uh, Ho dic que clar, una mica el que, el que reflecteix ara en, en, en els anàlisis que es fan a posteriori és que realment allò no va ser una revolució dels estudiants, sinó que va ser una protesta enfront d'una repressió, perquè, evidentment, com la seva base última era petitburgiesa i no comptava fins al 13 de maig amb l'entrada dels obrers, doncs es té que aïllar molt, aïllar com un fet espectacular, sí, però uh, sense, sense un contingut de classe. Bé, bueno, el, el que passa és que era gent que estava lligada... I per una certa crítica des de l'esquerra marxista, eh? Sí, el que, el que passa és que era gent que estava lligada al marxisme, en molts casos, no? I, evidentment, sempre hi ha traïdors a tot arreu, no?, que són els que sempre s'utilitzen per descalificar, no?, el moviment. El que passa és que, bé, bueno, va ser una revolta estudiantil que va detonar la, llarga, la, la vaga general més llarga de la història d'un país capitalista, no?, desenvolupat, no? Clar, dius, eh, és un tema superficial Home, jo crec que és un tema que est ha estat sobredimensionat justament per treure importància al vagall general no? uh -huh. Ara en si mateix és un esdeveniment important enfrontar-se durant, durant tants dies aixecant barricades ocupant tot el centre amb centenars i centenars de ferits i detinguts clar, no passa cada dia i realment demostra que hi havia una conjunció de molts factors de radicalització uh -huh. que van explotar no? uh -huh. i, ojo, eh, no és eh, fins al 13 de març eh, quan, la, quan hi ha la irrupció del moviment obrer organitzat però hi ha sectors de joves obrers que s'afegeixen des del primer dia de les protestes eh? hi ha sectors jo, joves de, de certes fàbriques, de certes empreses que s'afegeixen i solidaritzen des del principi eh? ara les grans organitzacions de classe fins que les direccions no prenen la iniciativa de solidaritzar-se davant de la repressió no es mobilitzen no? Bé, anem a una pausa musical i després d'aquesta de, tractarem sobre l'entrada de la classe obrera el que va significar i farem els anàlisis a partir d'aquí Recordeu, esteu escoltant Onda Libre el 91.4 de la FM Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada Doncs, continuem amb el debat a eh, Onda Libre amb l'Andreu, aquest militant company de revolta global que estem parlant sobre maig del 68 fent l'anàlisi eh, política i social del que va significar aquella, aquella experiència de, dels estudiants i dels treballadors i precisament ho havíem deixat just en el punt en què s'incorporen els treballadors a través de les seves organitzacions de classe, com la CGT, que criden a la vaga al dia 13 i el 14 ja comencen les ocupacions de fàbriques. Entren el 13 i hi ha un... hi van sumant sectors de la classe treballadora fins al 22 de maig, en què hi ha una vaga general massiva. No? Es parla de milions de treballadors. Ara bé Aquesta unió d'obrers i estudiants que tu abans deies, Andreu, que ja es va donar en el moment de les barricades als obrers joves, a la figura dels obrers joves, era una unió eh, que buscava una ruptura amb el sistema capitalista o bé una cosa de pujar-se al tren per començar a negociar millors condicions d'explotació i ja sabem que això vol dir reformisme a la... per part dels treballadors Bé, un dels temes que es parla molt poc del maig és justament que la relació del moviment estudiantil-moviment obrer és un tema controvertit la meva interpretació, la, la nostra interpretació és que el moviment estudiantil va exercir un paper d'avantguarda tàctica en el sentit de que va, va exercir unes formes de lluita i d'acció directa que posteriorment el moviment obrer va imitar eh, des d'aquest sentit des d'aquest punt de vista evidentment hi ha una confluència moviment estudiantil-moviment obrer però és una confluència parcial més simbòlica que real no? Hi un altre element que no se'n parla pràcticament mai és que el moviment obrer tenia molts comptes pendents amb el rei golista. Feia 10 anys que, que perdia poder adquisitiu, eh? que els fruits del creixement dels 30 anys gloriosos posteriors a la segona Guerra mundial, el creixement capitalista, estaven cada cop més mal repartits. I havia al principi d'una primera recessió. En eh? 1967 comença una recessió, la primera recessió econòmica després del boom de postguerra. S'origina a Alemanya, s'escampa a França. Comença a haver un cert una certa tornada a Tour no? hi havia molt poca tur comparació amb avui en dia, hi havia 200.000, però hi havia, tornava més a Tour iets els drets sindicals o no s'havien conquerit a, les, a moltes empreses o estaven amenaçats. És a dir que hi havia molts elements que explican un malestar en el moviment obrer i que justament els obrers van aprofitar la crisi oberta pel moviment estudiantil per a irrompre amb els seus propis objectius. No? dintre de la lluita i aprofitar aquests mètodes de lluita no? uh -huh. o sigui, jo crec que aquest element és molt important una altra cosa és que eh, els, grans, els, els grans aparells sindicals i, i polítics com a partit comunista van intentar evitar que la confluència n'és molt lluny és, és una, hi ha un, un capítol un capítol molt, molt rellevant no? des d'aquest punt de vista i és quan, quan els estudiants de la Sorbona Uh, coneixen la notícia que a Renaud-Vilencourt, que és el gran bastió del moviment obrer francès a l'època, no? és aquí com la CEa de Barcelona, etcètera, no? ocupen la fàbrica i es posen en vaga. Hi ha una manifestació espontània de suport dels estudiants que baixen fins a la fàbrica en manifestació i són rebuts amb una frialtat, amb una fredor, amb una, un escepticisme brutal. No? Les portes estan tancades, els obrers els miren uh, sense un sol aplaudiment... Amb una... Què passa? Que estan molt, influ molt influenciats per tots els prejudicis eh, anti-esquerranistes, entre cometes, o anti de les organitzacions influenciades pel Partit Comunista a l'època, no? És dir que els esdeveniments eh, i els petits mm, cunats d'autogestió que efectivament comencen, perquè la vaga, la vaga general comença una forma espontània, no és decretada per cap direcció sindical, comencen a Nantes, a Sud Aviación, que és la primera empresa que es posa en vaga indefinida amb ocupació de la fàbrica. No? I allà realment es constitueix un comitè de vaga directament elegit pels vaguistes, que no només organitza l'ocupació de la fàbrica, sinó que també organitza el, el reavitollament de, dels treballadors, entra en contacte amb, els, amb alguns comitès camperols, amb comitès d'acció de barris, etc O sigui, allà sí que hi ha elements fragmentaris, etc, però hi ha elements d'autoorganització i d'autogestió. No? El problema és que un cop s'escampa la vaga general, eh, que comença el dia 14, però que aproximadament cap al 20 de maig tot el país està paralitzat perquè s'escampa a tots els sectors productius, val a dir que l'avantguarda eh, de la vaga general espontània és la siderúrgia, perquè allà hi havia un debat no? si, si l'avantguarda del nou moviment obrer en les, les noves fàbriques d'alta tecnologia no, va ser la siderúrgia eh? els automòbils eh, la construcció d'avions els alts forns, etc. Però a partir del dia 20 tot el país està paralitzat, o sigui, els transports, les benzineres, eh, la televisió es posa en vaga, no, o sigui, emet en directe els debats, els debats, els enfrontaments al carrer, però no fa cap mena de programa, es posa en vaga fins i tot els futbolistes, no? o sigui, realment es paralitza tot el país fins al punt d'arribar a 10 milions de treballadors en vaga. No? Clar... Eh allò no és incentivat pel Partit Comunista i aquests petits esconats d'autogestió, autoorganització i aquests petits esconats de doble poder no són incentivats perquè aquesta crisi no, no la volien i els va desbordar totalment. No? Jo crec que aquest és un factor molt important a tenir en compte. No? Precisament, i sobre el paper del Partit Comunista francès eh, en parlarem després a les següents preguntes més abastament, perquè sí, evidentment és un tema que està poc tractat, eh, sobre quin paper va realment de jugada desactivar un, un procés efervescent que era ja directament de ruptura, de revolucionari, a la crítica que se li fa a posteriori des d'una de, certa part de l'esquerra a tot aquest marts del 68 és que aquest moviment obrer no deixava el seu paper reformista encara que fos desviat per la, per la direcció però podria haver impulsat aquest doble poder uh, i ho justifiquen el seu argument dient que aquests comitès de vaga no van començar a, posar fa, a, a treballar les fàbriques sota un ordre d'autogestió obrera Bé... Oh. El que passa és que clar, hi, ha, hi ha petits conats, és, dir, és més l'excepció que la norma d'autogestió, eh? el 68. Però per què la classe obrera no va empènyer i, i va passar lo millor de les seves burocràcies, com podríem haver fet en altres experiències històriques? No, compte, és, és una vaga general que dura més de tres setmanes, una vaga general espontània, feta contra els aparells, contra la posició uh -huh. dels aparells, eh? uh -huh. i és la base, la base, la base obrera de les fàbriques que es posen en vaga. No? És molt discutible que, que realment hi hagués una confluència estratègica amb el estudiantil i és molt discutible que allò fos per motius de fer la revolució socialista a França, uh -huh. evidentment. Ara bé, ells tenien objectius eh, propis i eh, volien anar més lluny. De fet, és molt curiós perquè el, els acords de Granel són el, el 27 el 27 de maig i quan, quan les dirigents sindicals van a les principals fàbriques per intentar eh, defensar aquests acords o aquests preacords són esquidesats, són rebutjats pels propis treballadors. I això és una cosa inèdita a França, on a la CGT era un sindicat de masses, a Partit Comunista tenia una autoritat enorme des de, des de la resistència antifeixista i l'alliberament. La, és dir que, potser no la revolució, però la sobrer sí que haurien anar més lluny. I tot i que aquests acords de Grenell eren millores molt, molt considerables. Eh? El que passa és que però alhora, van arran d'aquests acords de Grenell, també hi ha un augment de la sindicació. O sigui, hi ha una part de la classe treballadora que ja està contenta amb aquell pacte. Hi ha un augment del 21 al 51% de sindicació a les fàbriques. Sí, el uh, que passa és que l'endemà... Uh, hi han com dues tendències aquí, com si veiéssim dues tendències en el moviment obrer. No? Un que hagués volgut tirar més endavant i un altre que ja, ja li va estar bé arribar fins allà. El que passa és que hi ha, hi ha una cosa que crec que és important és que... Em fa la impressió que un sector molt considerable del, del, de la classe obrera va entendre que es podia anar més lluny perquè hi havia una situació de crisi política objectiva uh -huh. i de fragilitat del règim que les direccions sindicals i el Partit Comunista no estaven disposades a aprofitar i no, no volien donar un pas endavant en aquest sentit. No? Jo crec que el moviment obrer ho va entendre. Van entendre que hi havia una situació de crisi que es podia aprofitar i que aquells acords tot i ser molt considerables, aquelles eh, conquestes, es podien anar molt més lluny. De fet, quan el dia 28 eh, Mitterrand anuncia que hi ha un buit de poder i es postula per dirigir, ser el president de la república, que dirigeixi un, un règim de transició, eh, per crear un, una, un govern eh, d'unitat popular, per dir-ho d'una forma, eh, l'endemà, el dia 29, hi ha una, mani, una manifestació de mig milió de militants de la CGT, del Partit Comunista, cridant degol gol dimissió a govern popular. Això és un cop un cop les direccions sindicals han intentat pactar l'aturada de la vaga amb, amb els acords de Grenell. És dir que allà on, on hi ha el moment que comença el buit de poder. Hi ha només dos, tres dies en què el règim trontolla. I això és cert. Quan dic que el règim trontolla, no vull dir que fos impossible una revolució socialista immediatament. Ara, sí que era possible en aquell moment fer caure el règim gullista, la cinquena república, gràcies a la vaga general. I això és un sector considerava el moviment obrer, ho va percebre així. Uh -huh. I per això van rebutjar els acords de Granel. veien que era possible fer caure el règim. I això no només hauria canviat la història de França, hauria canviat la història posterior d'Europa. De, Sobretot els països del sud d'Europa. Podria haver creat una dinàmica molt diferent. a Espanya, Portugal, Grècia, països uh -huh. on encara hi havia dictadures feixistes. No? vaig parlar de parlar de, dels dies posteriors a Granel, que obren un període d'excepcionalitat de, de, política que podria haver-se aprofitat en fins revolucionaris. Ha... Diem només amb el tema dels acords de Grenell, que són uns acords sindicals que recorden quasi bé els pactos de la Moncloa, però bueno, això és un paral·lelisme nostre cafè fem ara. Eh? Però bueno, podríem, podríem dir que són aquells acords amb els quals intenta desactivar el moviment obrer la, la central sindical, CGT, i el PCF, que ho recosa políticament, dir que, que totes aquelles millores en uns anys es van perdre igualment, perquè la inflació se les va menjar. No? només per, per acabar d'acotar-ho el, el tema dels acords de Grenell Sí, vist en perspectiva avui en dia una pujada per decret del 30% dels sous és una cosa en victòria molt considerable el que passa si sí, amb els dos o tres anys posteriors la, la pujada de la és equivalent clar, es queda difuminant, no és curiós maig del 68 és la crisi diguem-li crisi política o, o fins i tot ja estirant molt la crisi pre-revolucionària, jo no diria una revolució eh, perquè una revolució hi un trencament encara que sigui derrotada és la més important del segle XX. Eh, el 36 hi ha una vaga general en el context del govern, de, el govern de, de front popular, una vaga general en ocupacions de fàbriques, una cosa molt important, que va conquerir la setmana, eh, les vacances pagades, uh -huh. eh, etc. La seguretat social és una conquesta posterior a l'alliberament del nazisme, no? els primers anys de la postguerra, on la força del moviment obrer va conquerir eh, el sistema de seguretat social, etc. Però és molt difícil dir... El maig del 78 va ser molt més potent i podia anar molt més lluny que les altres uh -huh. mobilitzacions, però en termes de conquestes reals, conquestes concretes, tangibles, no hi ha cap conquesta que s'hagi pogut atribuir... Sí, efectivament, hi ha petites coses, no? Però no hi ha cap... Els drets sindicals de certes empreses, etc etc. Però no hi ha conquestes tan emblemàtiques... Sen una mobilització molt més potent amb un potencial molt més gran no hi ha conquestes tan emblemàtiques com el 36 o el 45 no? això és molt significatiu no? uh -huh. de fins a quin punt no es va aprofitar uh -huh. fins i tot des del punt de vista de reformes de conquestes socials la lluita per reformes és perfectament legítima des d'un punt de vista revolucionari eh? Vull dir, hi ha d'haver una dialèctica entre reforma i revolució però no hi ha cap conquista emblemàtica atribuïble a marge del 68 I això és molt significatiu de fins a quin punt no es va aprofitar aquella situació de, de fragilitat i de crisi política Bé, doncs això, hem dit que era per fer l'acutament la, final ja el que el, eren els pactes de Grenell i ha estat molt encertada, la veritat al fer referència això, que no, que no hi va haver una plasmació concreta a nivell de reformes per a la classe treballadora en, en un moviment que era més potent, objectivament parlant, que, que els altres del 36 per exemple, o després de la segona guerra mundial el Partit Socialista bueno, eh, vol aprofitar en una plasmació institucional aquest març de 68, comença una lluita pel poder dins del Partit Socialista, Mendés eh, i Mitterrand. El PCF està boig per entrar ja en un govern de coalició, eh, fent una mena de, de revival del 44, eh, quan va entrar el govern. El la pregunta és, si aquests dos partits de classe, i, li, i estic fent cometes el que passa és que no ens veuen els oients vale? aquests partits de classe eh, directament no podien liderar tot el que podria ser un projecte de ruptura, i en canvi sí que hi havia tota una eclusió de vanguardies eh, com és que no hi va haver -hi unitat per crear aquest contrapoder dins d'aquestes vanguardies que estaven a l'esquerra d'aquests dos partits? Ah, el problema és que aquí, aquí hi ha una cosa evident Jo I sento és... per la pregunta tan llarga no, eh? sí, sí. hi, hi ha una cosa evident i és que Mitterrand va tenir la intel·ligència de veure que allà es podia, es podia crear un règim alternatiu al, al budista. O sigui, allà hi havia una oportunitat per fer caure el règim i instaurar, ell evidentment no, no, no volia crear una situació anticapitalista de França, és evident, però sí que va veure que era una oportunitat per crear eh, un canvi, un canvi polític. No? Cosa que el Partit Comunista s'escudava molt amb la seva posició tradicional que no hi havia possibilitat d'una alternativa política si no hi havia programa comú de l'esquerra. Que és un, una cosa que després dels anys 70... Eh, Uh, conduiria finalment al el, el govern els governs uh, de Mitterrand a, a partir dels anys 80 no? on en un primer moment va participar el Partit Comunista no? però la idea que no hi havia alternativa política de conjunt a França sense programa comú de la socialdemocràcia que representava Mitterrand el Partit Comunista, la principal organització obrera i els radicals que era petita burgesia progressista és a dir, uh, un govern de front popular per dir alguna forma sense, i aquesta, ells s'escudaven amb el fet que, com no hi havia programa com a model no hi havia alternativa política al algodisme, no? Evidentment, el, què passava? Que eh, una enorme força social i política com a Partit Comunista en el terreny de l'alternativa política donava, autoclipsava donant suport a una figura irrellevant en termes d'implantació i de pes polític real al país com en Amiterran encadenant-se a la seva política no? i justament aquesta passivitat política no va, ser, no, va ser impossible que, que el moviment estudiantil creés una alternativa política, de direcció política no es podia anar més lluny sense una alternativa de direcció política, per això també la vaga general es va morir, però no hi havia perspectives no? si no hi havia perspectives, la gent al final es desmobilitza, és lògic el Partit Comunista s'escudava amb el fet que no hi havia un programa comú no? Uh -huh. i quan el De Gaulle fa la maniobra d'anar-se a Alemanya eh, quan torna per buscar el suport dels militars, torna a França i proclama la dissolució de, de l'Assemblea Nacional la, la convocatòria d'eleccions generals el Partit Comunista diu, aquestes perspectives sí, sí, sí, estem per les eleccions ara tenim un pretext, una coartada per defensar la necessitat d'aturar la vaga general no? un cop rebutjats els acords de Granell, prèviament eh? uh -huh. o sigui, jo crec que aquí es va desaprofitar una oportunitat històrica, no per fer una revolució socialista immediata, perquè França, evidentment, es fa aquest discurs, no? o el plat de llenties, les quatre reformes, o la guerra civil, no. Era possible fer caure el règim en calent, allò no volia dir una guerra civil immediatament o una revolució socialista immediatament. Era una caiguda en calent d'un règim, com va passar Portugal a 1974, com va passar aquí quan va caure la, la monarquia a 1931. Va ser un moviment de masses que va fer caure un règim, però allò no va ser ni una guerra civil ni una revolució socialista immediatament. Uh -huh. Ara va crear una dinàmica, com aquí a l'època de la República, on el moviment obrer hauria tingut molt més pes polític del que va tenir posteriorment. On podem situar el punt d'inflexió de del que havia sigut el de, els dies de maig, precisament els dies de les barricades, i després fins al 22 de maig, amb tota la vaga general? En El 30 de maig, en aquestes eleccions generals, és el punt d'inflexió que després va portar el 13 de juny a la dissolució ja completa del moviment estudiantil? Quan, les eleccions són el 30 de juny. Eh? O sigui, el 30 de juny. Són el 30 de juny. El, el, que, el que passa al... El dia 29, jo crec que és el punt d'inflexió. Sí. És un referèndum, llavors, en perdona, no? Llavors, el 30 de maig, és que havia sentit una data de que el De no, Gaulle tre... llença la proposta d'unes a la... El 30 de maig és quan ell ell dissol l'Assemblea Nacional, Val. convoca les eleccions. Ah, és quan les convoca, el 30, exacte, vale. Exacte, exacte. I eh, és quan bolitza els seus seguidors al carrer. Uh -huh. I és la gran manifestació bolista als camps elíces. Però el 13 de juny és quan ja es dona la dissolució dels moviments estudiantils. El 13 de juny és una data emblemàtica, perquè un dels acords que havia que havia arribat... Jo he dir, per situar un punt d'inflexió si d' si l'existeix o no, que pugui donar peu a que es pugui dir al 13 de juny que s'acaben els moviments estudiantils. Sí, el que passa el 13 de juny és que es dissolen per decret les organitzacions revolucionàries, eh, la JCR, la, la Unió de Joventut Comunista Marxista-Leninista, etc. I, eh, molt bé, 22 de març són tots il·legalitzats, i és el dia que s'amnistia Salan, que és un militar francès d'extrema dreta que va ser un dels màxims instigadors de l OAS un grup que es dedicava a col·locar bombes i a fer atentats perquè estaven contra de la independència de la Gèlia. Sembla que aquest va ser amb Massú, un dels uh els que van intentar un cop d'estat els, i... sí, els 62, hi ha una, crisi. 62, no? hi ha una crisi des d'Algèria molt... sí. hi ha una crisi política allà es, es fa un comitè de salut pública i tal que es proclama autoritat però no estan d'acord amb la independència hi ha una crisi, un intent de cop d'estat allò s'atura justament per l'autoritat de, de De Gaulle no? que era un general de dretes que tenia certa autoritat però allò, allò hi va una crisi política Clar, a partir d'aquest moment comença el terrorisme a l'OAS i eh, un dels màxims dirigents de l'OAS és Salan, que és un militar francès d'extrema mm -hmm. dreta, que és Uh, empresonat a cadena perpètua i uh, la gran condició que li posa Massu per donar suport al De Gaulle en cas que hagués d'intervenir l'exèrcit per restaurar l'ordre a França és que alliberi amnistia immediatament i això ho, el 13 de juny. ho fa el 13 de juny al mateix dia que hi legalitza totes les organitzacions del moviment estudiantil comptant també que en aquell moment el Partit Comunista no s'hauria posat en aquella uh -huh. política no? o sigui que... i això això... Com... què li permet fer això al de gol? Que... Gaulle... Quina coyuntura? A banda de tot això que m'ha explicat el PCF i el Partit Socialista Hom el de gol... Gaulle... Com pot treure tanta gent al carrer? Un, un, un és... règim que, que va estar uns dies a punt de caure. Home, Feia uns dies a punt de caure. Clar, el tema és que tots els règims tenen una base social de suport, eh? Si no, no hi ha cap règim al món que no tingui una base de suport molt, considera... molt considerable i cap règim s'aguanta només per, per la força de les armes, no? Uh -huh. Evidentment, el l'agulisme i ja l'alta borgesia francesa era tota agulista, amb bona part de l'exèrcit i bona part de la policia, no? i molts veterans de, de les guerres colonials, vull dir que hi havia tota un, tot una França d'ordre que bueno, avui en dia encara veiem amb, amb el Front Nacional i de més. No? Però clar, en termes, en termes sociològics, quin percentatge de la població era? Potser que, que un 20% de la població en termes nucli dur no?, uh -huh. de suport al règim, no?, però, clar, tens, tens que el 80% de la població dels països capitalistes en envolopats són assalariats, no?, i, evidentment, la dreta mobilitza al carrer, però quan l'esquerra es mobilitza en termes numèrics, molt més potent, no?, el que passa és que el de Gaulle sí que va entendre com jugar les cartes, o sí sigui, sí que va entendre com jugar amb la debilitat, sobretot del Partit Comunista. O sigui, el, el de gol, clar, els estudiants li creaven problemes, però realment l'única força que hauria pogut encapçalar la caiguda del seu règim el Partit Comunista, la que més temuda, evidentment, més implantació obrera, clar, és que estem parlant d'una força de centenars de milers de militants, molt ben organitzada, molt ben implantada al moviment obrer, no?, que tenia un poder enorme, no? Clar, des del moment que... que... Mitterrand és conscient que el Partit Comunista no està per prendre el poder sobre la base de la, de la vaga general en coalició sense amb la socialdemocràcia i amb altres grups d'esquerra des d'aquell moment De Gaulle veu que pot jugar les seves cartes evidentment el primer que fa i, tot, i, tot i que efectivament hi ha dos, dos o tres dies on hi ha una situació de buit de poder i de crisi on les classes dominants, la borgesia té un moment de pànic De Gaulle desapareix, està dos dies sense saber ningú on és De gol, sense que digui res sense fer cap declaració pública i només a posteriori sap que havia estat a Alemanya parlant amb, amb Massiu, no? Però ell que fa immediatament és dir dissoldrem eh, l'Assemblea la, Nacional, convocarem eleccions i crida a tots els seus seguidors a llançar-se al carrer i a, eh, i a crear comitès de defensa de la república. És a dir, la idea de directament mobilitzar-se, però fins i tot amb la idea de, de fer cossos francs eh, amb policies militars i tal per mantenir l'ordre, no? Clar, aquí hi ha un punt d'inflexió on, on efectivament la correlació de forces gira cap a la dreta però justament perquè no s'havia aprofitat aquell moment de, de crisi i de fragilitat no? Des del moment que es llança aquesta consigna el Partit Comunista diu sí, sí, estan d'acord amb la perspectiva de les eleccions generals suposant que podrien capitalitzar el moviment en termes electoralistes i allà és un tota la maquinària dels aparells sindicals es posa a treballar per, per frenar uh -huh. I, allà... i del 13 al 30 és uh, la recuperació completa ja de la situació no? per part de, Efectivament, de les o sigui, institucions el, el, el, el, punt, el punt àlgid de, diem de, del reflux és el 13 de juny uh -huh. és quan a partir, de, a partir del 30 és quan les forces les forces repressives uh, van més fortes o sigui, és quan hi comença a haver morts hi ha dos, uh, dos obrers morts de tret de bala uh, amb piquets a... a a la Pejot eh, hi ha un altre estudiant maoïsta ofegat al centre fugint d'una càrrega policial que és quan la, la repressió ja comença a pujar de tot no? i quan el problema és que progressivament sectors eh, menys radicals o menys combatius sectors industrials o menys combatius o sectors de transport, sectors de, de serveis to, comencen a tornar a la feina els sectors més combatius van quedar aïllats. I l'únic suport polític que reben és el sector més radical del moviment estudiantil. Des del moment que hi ha la perspectiva de les eleccions, hi ha un reflux. I aquí, evidentment, el moviment estudiantil sol no podia més lluny. Uh -huh. Sense perspectiva política és impossible. Um, vull aprofitar els últims eh, minuts per parlar una mica d'una de... cosa que ja ha sortit. No sé si... Bueno, jo, jo donaria tancat el... el, el, el... Jo crec que ja hem sigut bastant generosos dedicant tot el programa, recuperant eh, els, els ites històrics i la cronologia necessària, evidentment, perquè s'ha incidit en punts que no es tracten habitualment, que és el paper del Partit Comunista francès, i d'aquest buit de poder d'aquests eh, dos, tres dies. Però ara parlem una mica en els eh, set, vuit minuts últims que ens resten, sobre quin ha sigut el, el paper no, quina ha sigut la recepció, no sé, la recuperació, jo diria que sí el dibuix que n'han fet així eh, una mica doncs, enlaire, el... o intencionat, ja ho hem vist, els mitjans de comunicació en aquest 40 aniversari. Quins creus que són els aspectes que més han entendit i què volien ocultar? No, clar, aquí el discurs dominant és que el maig del 68 va ser una moguda juvenil uh -huh. eh, on la gent volia més llibertat individual, més individualisme, així és com ho presenten no? i que el dret a l'avortament el dret a separar-se o, o les llibertats individuals d'avui en dia eh, o l'adonisme regnant avui en dia és una mica gràcies al 68 i tal, no sé, per amagar tot l'esdeveniment polític no? i despolititzar totalment tot a, tots els fets no? Vosaltres vau fer un acte que vau portar el Daniel Ben Saïd sí. eh? dir, jo crec que és... Eh... És una veu, és consciència de que el març 68 va ser una altra cosa que no tenia res a veure amb aquests valors que suposadament han promogut de, sí. de, de, el març del 68 que és el que ens volen dir els mitjans de comunicació no? ell, ell feia el discurs de dir la crítica, a, a aquella època, el 68 la crítica del capitalisme no es dividia com avui en dia una crisi, amb una crítica artística que es diu no? eh, sobre el tema de l'ordinació el tema individual que és, tal, i una crítica social anava tot, tot junt Uh -huh. o sigui, la, la, la reivindicació de drets individuals la reivindicació de drets col·lectius no eren unes coses que s'oposaven el problema és que la recuperació i justament és la derrota eh, d'aquesta irrupció social radical dels 68, la derrota al llarg dels anys 70 i la introducció del neoliberalisme el que ha fet que s'aparés la reivindicació social la reivindicació, les reivindicacions individuals fins al punt de que avui en dia la socialdemocràcia només es diferencia de la dreta perquè està d'acord amb els matrimonis homosexuals està d'acord amb, amb, amb, amb temes culturals que són importants però amb, amb tots els temes essencials de divisori de, de classe drets socials eh, conquestes eh, socials drets sindicals, etc. etc es diferencia cada cop menys de la dreta no? com i si aquesta és això? justament la, la perversió uh -huh. de com s'ha utilitzat el 68% per eh, donar un, diguem, un, un nou perfil a la socialdemocràcia i com s'ha recuperat tot allò despolititzant total, totalment els fets i negant el fet que el 68 va ser una crisi que va estabilitzar eh, l'aparició de corrents radicals marxistes radicals a molts països que va permetre processos d'autoorganització molt importants en els aires posteriors, i l'aparició de tots els nous moviments socials que hem conegut, el feminista, l'antiracista, l'ecologista, no van néixer al 68, però al 68 hi havia la germana de l'aparició uh -huh. de tots aquests. El moviment antimilitarista, l'autoorganització dels soldats, és un factor que neix en aquella època. Vull dir, hi ha tots uns elements que tot això es, es tapa justament parlant de l'anecdòtic, les pintades, que si la mort lliure, que l'utopisme estudiantil, etc etc i sobretot fotent per via intravenosa la recuperació de les figures més penedides d'aquell moment no? sí, com si tothom sí, sí, sí. hagués, hagués d'acabar igual no? han sigut, han sigut eh, jo crec que han entendit més a, a explicar els elements de canvi superestructural que no eh, el procés de discussió que es va obrir que volia canviar estructures realment de relacions de classe en al març del 68 i a més els març del 68 explica també molt eh, els combatius 70 que aquí sí. és un tema que tampoc es parla molt de... De com la lluita armada, per exemple del 70 és un és fruit d'aquests reflux del 68 parlen, es parla. Es parla. Sí, es parla efect no? Efectivament, la, la gran frustració de no, de no veure un canvi social radical, un canvi anticapitalista a curt pla, es poden criticar tots els límits i les mancances les debilitats teòriques, les noves vanguardes estudiantils i obreres de l'època, eh? jo no, no vull fer una defensa aquí de moltes corrents, eh? que crec que eren molt simplistes amb alguns elements, etc. però és justament la gran frustració, sobretot a Alemanya i a Itàlia, uh -huh. d'aquelles expectatives de canvi revolucionari, a curt plaç eh, que van conduir al terrorisme, etc etcètera, etcètera, però també hi ha una responsabilitat de les principals organitzacions de l'esquerra marginar tots aquests sectors socials i empènyer-los cap, cap a fora del sistema polític i empènyer cap a una dinàmica absolutament de fetichisme armat eh, absolutament contraproduent pels objectius fins i tot revolucionaris el problema és que molt poques organitzacions i molt poques corrents nascudes o refundades a aquella època van saber reorientar-se i inscriure el projecte revolucionari més en el llarg plaç, no? A què creus tu que és degut, i ja per finalitzar sobre, sobre eh, aquest tema del tractament que n'han fet els mitjans actualment eh, si va ser tan superestructural eh, en el fet de canvi de costums més que una altra cosa eh, Sarkozy i altra gent estan dient que això s'ha de morir ja d'una vegada si li tenen, això és por, jo crec que en el fons no? com, com diu el Daniel Ben Saïd el Sarkozy quan diu que s'ha de líquidar l'herència de Maig és perquè té por perquè l'esperit de maig encara està present a França. I no és casualitat que dius, després del 68, d'acord, hi ha un reflux, etc etc a finals dels anys 70, el neoliberalisme, l'atur, comencen a habilitar aquelles noves radicalitzacions obreres i estudiantils i tal, i, evidentment, hi ha un canvi de correlació de forces, no? L'atur és un element que, que pesa enormement, no?, per, per desmobilitzar la gent, per fotre por a la gent, no?, per, per autolimitar les expectatives de millora de canvi social, no?, però, eh, dius, a França és l'únic país a Europa on, malgrat certes derrotes importants, hi ha una resistència de masses i l'esborgeria té enormes problemes per imposar el seu programa de contrarreformes neoliberals no? i el 86 hi va haver una primera irrupció d'estudiants de secundària, també a Espanya eh? va ser pràcticament simultani. Però, posteriorment, tens el 95, justament contra el tema de les pensions, no? Eh, tens el 95 a Francesc, que va ser un moviment que, fins i tot en termes quantitatius, va ser més gran les de les manifestacions de carrer que el propi 68. Tens la lluita contra el CP, tens la lluita contra les pensions del 2003, tens la derrota de, el, de, la victòria del no en el referèndum sobre la Constitució Europea, i no és casualitat que tot això hagi passat a França és perquè l'esquerda que va obrir el 68 les classes dominants de la borgesia no l'han pogut tancar i evidentment és cert que, que el Partit Comunista va entrar en crisi a partir d'aquell moment però el que no es pot fer és reduir tot el moviment obrer a, a l'evolució del Partit Comunista hi ha altres corrents i aquí la, la corrent de la Lliga Comunista Revolucionària França que ara lluita per crear un nou partit anticapitalista per donar resposta a aquest, a aquest buit dintre de l'esquerra és important un reflex de que aquella, aquella correlació de forces que va obrir el 68 no s'ha tancat mai i per sota la, la borgesia, la dreta a França. Tepò i vol acabar amb el 68, no? És el seu dimoni, no? Bé, només per acabar, el, es pot consultar aquella xerrada que va fer el Daniel Bensaït a la vostra plana web, no? És ja el... Últimament, si no, sí, a revolta global.cat, sí. A revolta global.cat podeu veure un vídeo d'un de, dels dirigents d'aquella de, experiència de març del 68, el Daniel Bensaït. Doncs amb això ho hem de deixar, perquè encara que resten 15 minutets, eh, bueno, ja sabeu que tenim la nova secció, que és les nines russes, i que dura uns 15 minutets i... Bé, avui tractaràs sobre el Jiménez Los Santos, ja veureu, ja veureu quin, bueno, quin matxembrat més xulo que hem fet. Moltíssimes gràcies, Andreu, per, per aquest treball que has fet de documentar-te i d'explicar-ho de, tot també i bueno, doncs de recuperar quin és el veritable sentit d'aquest maig del 68. No? Gràcies, gràcies a vosaltres per poder donar una visió alternativa a la dels mitjans convencionals i, i del sistema. No? Uh -huh. Jo crec que podem acabar amb aquella consignada que realment la, la lluita ha de continuar, la lluita és el futur, no? eh, que és del maig del 68 també. Senecandeviu, no? continuo le combat aquesta és la consigna central, continuo el combat Continua el combat molt bé, doncs eh, ens veiem la setmana que ve un programa més a Ondra Libre a Ràdio Contrabant del 91.4 de la FM de la FM esto es el inicio de las muñecas rusas una caja de sorpresas que se abre y se cierra. en onda libre las muñecas rusas dos hombres vidas Il est assis Près de mon lit Mais un jour Mon poli En un grand garçon S'est changé Il m'a dit Vous êtes bien celles Que je veux aimer C'était Le prince charmant Dont je rêvais Quand j'étais enfant Il m'a prise Dans ses bras en Poli Chilet yo estoy aquí para emmener y mañana una vida nueva Señoras y señores en nuestro documental de hoy vamos a hablar de ciudadanos de primera y de segunda pero no en función de su equipo de fútbol sino del idioma no deja de ser curioso que el idioma, la lengua que utilizamos para comunicarnos, lejos de acercarnos, sirva para marcar fronteras incluso dentro de nuestro propio país. En Cataluña hemos podido comprobar cómo las autoridades han extremado tanto el celo en la enseñanza de su lengua materna, del catalán, que discriminan a aquellos que desean expresarse en la lengua común de este país, el español, también lengua oficial en Cataluña. Algunas familias, llegadas a Cataluña desde otras zonas del país, nos cuentan cómo sus hijos deben acudir a clases de acogida, como hacen los niños de origen extranjero, para poder seguir las enseñanzas obligatorias en centros públicos o concertados catalanes. La imposición del catalán es tal que incluso llega a vulnerar el derecho a la libre elección de centro de enseñanza, que debe ser válido en cualquier punto del país, como recoge la Constitución. Pero no solo es en la educación. La vida administrativa, económica, judicial, se convierte en una barrera para muchos ciudadanos españoles que, llegados a Cataluña, se sienten extranjeros en su propio país. Buenos días y bienvenidos a la escuela catalana. ¿eh? Yo seré experto. Y, por ejemplo, tú. ¿Cómo te dius? Montserrat Mira, como la Virgen No, la Virgen soy yo Me llamo Mariona Venga, vamos a hacer un dictado El catalán es un dialecte que se imposa a Cataluña coma reacción de España como Per ordre del presidente del gobierno, Montilla Es diu ¡Cállate, terrorista! Seguimos i per culpa seva, el castellà està en perill d'extinció. De Punto i final. Venga i mañana los pronoms gallardón, eh? És a dir, los pronoms febles. Sí, sí, sí, sí, sí. No està mal, no està mal, no està mal. Però, una pregunta. El dictador no podria ser en castellà, no? Tu què creus? Sí. Senyoreta, podria repetir des de la regió d'Espanya? ¿Qué te pasa en la boca? Pues parece que la està hablando en catalán, aquí tiene que haver algun error. Arrada i més d'una. Com dir que el català és un dialecte, quan és evident que és una llengua, nascuda amb les homilies d'Organyà i que ha crescut molt des de Llebonces. En jo, des de Llebonces està mal dit. En català correcte mai direm des de Llebonces. Sinó no, que utilitzarem expressions com... Des de les hores, des de l'edir o des d'ençà. bueno, eh, la última cuestión porque veo que Pepe García Domínguez es que está muy mal acostumbra viene a Cataluña, y no se puede hablar si hablas y les llevas la contraria te atizan, te encarcela, te persiguen te multan, te acosan, te trituran te injurian en TV3 en fin, de todo te sumergen en, eh, te sumergen, te sumergen eh, y es más, te ahogan como y te bueno. ah, por cierto Franco que no se me olvide una España destruida, deshecha llena de piojos, llena de cadáveres saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo. Los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. ¡Defendemos España! ¡Defendemos nuestro caudillo! ...que sacrificó su vida por la patria... ...y murió en una invitación miserable... ...de la seguridad social... ...ahí murió nuestro caudillo... ...y ellos cómo viven, cómo están... ...nuestro caudillo cómo vivía... ...y ellos en palacios... ...ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar... ...y estos señores dónde viven... ...en el palacio de la Moncloa... ...con un gasto enorme... ...Carrero Blanco cómo murió en un coche... ...y estos señores todo qué... ...helicópteros movilizando la aviación... ...señores... ¡Nos están arruinando miserablemente! ¡Arriba España! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Somos católicos, apostólicos romanos! ¡Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre! ¡Pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará! Bueno, pues eh... Eh, yo aviso a los polonios que como se les ocurra eh, utilizar mi libro mi persona... Vamos, no voy con la Guardia Civil porque no está a mano... Pero el querellón no se lo va a pagar toda la Corpo, como llaman allí. Si quieren reírse, que se rían de su madre y de su padre, si lo conocen. Y lo aclaro... Lo aclaro para que luego no diga no, no nos advirtieron. Sí, os estamos advirtiendo, pero no porque sea un grupo de titiriteros, progres, más o menos, mamarrachos, bordes y tal, no, no. Es porque es en TV3 donde se hace la apología del terrorismo y además se anuncia que van a seguir. Pues ya la apología del terrorismo y el recochineo con las víctimas, ni hablar. O sea que, ojo, polonios, ¿eh? Eh, avisado se eh, quedáis Luego, mmm, en fin, no lo digáis Claro que estos te hacen la fechoría Luego encuentran un juez tirando el presupuesto Y bueno, sí. por si acaso eh? por si... Uh, Home, claro, si en aquella época Tothom era militant del PSUC Si no, les no manchaba manchabas un rosco <risa> Políticamente, claro <risa> Mira <risa> Aquí estem junts. Sivinntes. Sí, senyor. Mira, el fe de dir com o piè i tu! el tedio calavera! Ostres, aquest dia anàvem a això una central nuclear. Ai! Me'n recordo prou bé. Vinga, camarades, a la de tres. Un, dos, tres! Fora nuclears! Fora Nuclears! Fora Nuclears! Fora nuclears. Eh, però, no, El crit ser Fora Nuclears de Catalunya, eh? Perquè la nostra lluita és inseparable a la lluita pel nostre alliberament nacional. Caram, Teo, sé sí que vas fort. Vinga! Fora Nuclears de Catalunya! Fora Nuclears de Catalunya! Fora Nuclears! Catalunya. Fora nuclears, Catalunya. Fora nuclears Catalunya. Vinga, de... ja Me'n vaig, que he quedat amb una titi. Eh, eh, que amagada! Què ocorre, Fede? No, eh, hable'm en català, hombre. Ah. Què vol dir que te'n vas? Això no és una lluita ni és res. Ah, però A Però veure això... No, ombra, eh, aquí que... fa falta l'acció directa. Capitalistes contaminadors! Oh, coño! Merda, has provocat una fuita radioactiva. Encenda, porta-sí! <coughs> Què et passa, tio? No sé què estem fent aquí. Les nuclears són netes i productives. El capitalisme liberal és l'única via de progrés. Tiu, parles com un faixa. Me'n vaig a estudiar econòmiques. Per ser president de Cros. O ministre d'Industria. Adéu. Hosti, que for no, Fede? Oye tú, ¿me puedes hablar en español? Perroflauta, masón, separatista, tiquirretero, maricomplejines... ¡Oy, reche! No. No. No. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Voy a entrevistar a Federico Jiménez los Santos. Aunque parezca increíble... En su juventud militó en la izquierda más progre. Hoy odia a la izquierda y a los progres, a los que combate desde todas las trincheras, radio, prensa, televisión, libros. Es un líder de opinión que despierta amores y odios irreconciliables y que demuestra cada mañana que siguen vivas y enfrentadas Las dos Españas eh, Del mundo Cuando uno tiene ganas de actuar Y de hacer el bien y tal Pues esa era el marxismo En los años 70 era el marxismo Yo no. tuve unos profesores como no. La Laborde, no. Bordeta, Sanchis Inisterra Pero pero era era un sustituto de la religión Era tener soluciones para todo Ahora sé sí que no hay soluciones para todo Es más, aunque haya soluciones para algo Es suficiente Pero hay quien dice que El que a los 20 años no es de izquierda no tiene corazón, y el que a los 40 sigue siendo los que no tiene cabeza. Sí. Bueno, hay quien no tiene ni cabeza ni corazón. Sí. Vaig sentir un calfret, vaig patir un esglai, posant la copa al no ho havia fet mai. La gent que feia aquell espai había perdut de vista el món colla de bords. Los Santos, crec que era el seu nom, anava a sac, sense remei. Un terrorista disfressat, un jutge fora de la llei. Feia un discurs molt d'amagoc, de les mentides era el rei. Va anar de poc, que no m'hi fècul, la mareca el va parir. I em toca els ous, el transistor, quan sento aquest frau, pallassa un manipulador. Allà bramant, sento que se'n vas cap a un ai, i el Pedro Jota, sumant-se, sembla el guirigai, no puc dormir, des de quan vaig, Senti els insults d'aquell capgròs de la maniana dels pebrots, i ara no paro de patir, sabent que ell bramen els matins, tinc mal de cap, tinc mal de cap, hey, hey. qui intentéses en és que ve saberquin intent. I és que hi ha una cosa més que no he comentat. I hi ha una lletra que el malat no la sap pronunciar. La guerra no li surt molt gua i és una pena perquè ella és un radical. Un be ungú que al seu porà l'au ja ditt. Ja em sento a gust. Ara em llevoi a la ràdio no t'escolto tu. Ja no m'empasso el teu mariit, ja no m'agafa mig pat, un mal de ventre que el destroci una caguera sense fill. Se cierra la última caja de las muñecas rusas. Hasta la semana que viene y muchas gracias por venir.